De, de Observator, emisiunea informativă analitică În fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare mart la 12 și 25 de minute, iercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. În emisie observatorul la microfon Tatea Ajamalv. Bine v-am găsit! În această ediție de început de primăvara amintesc despre un fapt deja bine știut că majoritatea covârșitoare a celor care profesează în sfera învățământului moldovenesc sunt femei. Managementul școlar de asemenea este eparhia femeilor. Cele 41 de instituții de învățământ din raionul Orhei nu sunt o excepție. Despre particularitățile activității unor școli sătești am stăruit să aflăm de la directoarele gimnaziilor din Jora de Sus, Stepsoci și Vatici. Galina Cotelea conduce instituția publică gimnaziul Jora de Jos de mai bine de 13 ani. Actualul contract pe care îl deține pentru funcția de director va expira peste 2 ani, astfel că în prezent nu are necesitatea de a participa la o nouă rundă de concursuri anunțate de către Direcția Generală Educație pentru ocuparea funcțiilor de directori ale mai multor instituții de învățământ din raion. Candidați pentru un nou concurs ori nu a fost anunțat concurs? Nu, no, eu nu. Sunt în 2022 conform ordinele director. Aveți contract, da? Da. Dar dumneavoastră, erați în funcție deja atunci, prin 2016? Când a fost atribuit statutul de persoană juridică? 2016. Și cum ați activat? De ce s-a ajuns la situația de a vă retrage din nou? Ceva nu merge, nu e bine la dumneavoastră? Noi suntem școală cu număr mic de copii. 120 la moment, avem 119. Noi am fost 124, copiii au plecat cu o tare, cu familiile 4, acum au mai plecat încă doi, au venit unul. Deci la moment suntem 119. În noiembrie ne-a sunat și ne-a spus suntem... O să trecem de la 1 ianuarie la direcția din dată mână. Cum v-au explicat? Cum o să activați în continuare? Chiar era vorba de autonomie financiară, cam așa când s-a atribuit. Ori ați avut dificultăți? Nu am avut nicio dificultate. Noi am mers cu bugetul în anul trecut. A fost în de anul acesta, noi la reparații curente nu ne ajung bani și facem așa cu finanțele proprie. Asta ne-o și ceea ce am auzit la emisiune că cauza dificilor bugetare, dar foarte multe la. Căldură. E un sistem vechi de încălzire sau care? Sistem nou, dar pereții sunt vechi, perețile ne s-au schimbat și în afară nu s-au termoizolat, pereții din cotileci vine frigul. Nu ați solicitat niște ajutoare financiare, poate suplimentar ceva în afară? mi de acum m-am făturat de scris și de primări. Dar când s-a început, iată, penuria asta financiară? Spuneți că în anul trecut ați fost cu deficit și în anul 18, așa reiese. În 18-2020, 2020 acum tot la fel. În ultimii doi ani, da, anterior. Noi uh, am făcut și un de avem. Uh extrașcolare sau ore din extrașcolar din 8 ore. Pe care ar fi soluțiile pentru dumneavoastră, totuși și optimale în cazul dat? Pentru că vedeți că eu, din câte am înțeles, s au oferit autonomia asta în gestiune, în gestiune financiară inclusiv, apoi se retrage. Cum e mai bine? Clar că e bine banul, banul instituției să fi, dar e bine acolo unde sunt mulți copii. E de la Dumnezeu ce erau vreo 200 înainte, ca acum spuneți no, că s-a micșorat. Eu, când am luat directoria, deci de la undeva de la 140 ceva. În anul 2008. De acum, gata, după retragerea calității de persoană juridică, donația s-a respectat toate documentele? Noi, tot cine a cerut, am dus la direcția din văzământ, cum le-am dat din a lor. Din anul 2016, când gimnaziul a obținut calitatea de persoană juridică, Galina Cotele a efectuat în instituție unele optimizări de cadre, dar și reduceri ale orelor extrașcolare de la 8 până la doar 2. Oricum, în ultimii doi ani, școala se descurcă mai greu din punct de vedere financiar. Deficitul bugetar este urmarea numărului redus de elevi care, din 2016 până în actualul an școlar, s-a micșurat de la peste 140 până la 190. 19 copii. În condițiile în care finanțarea se face pe elev, Galena Coterea consideră că e într-un fel justificat faptul că conducerea raionului a decis să readucă gimnaziul în gestiunea financiară a direcției educație. Elena Cebotar, directoarea gimnaziului din satul Stepsuci, activează în sfera învățământului de peste 34 de ani. Reorganizările prin care a trecut gimnaziul în ultimii ani nu sunt lipsite de stres, dar cu ele te obișnuiești, spune directoarea, referindu-se și la faptul că de curând școala a revenit în administrarea financiară a Direcției Educație. Oricare ar fi greutățile, inclusiv în perioada pandemică, în gimnaziu continuă activitățile de îmbunătățire a condițiilor pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. Tehnic de calcul mobil, iată, bani pentru elevi și pentru că acum fiecare elev este necesar să se informeze. Am mai disizionat pe... cu lancuzii. De... Asta, să achiziții, destul de importante, aș spune eu, serioase, nu? Și ajustate la perioada pe care o parcurgem, dacă e vorba de pandemie, ați procurat în ce sumă? Am avut e, undeva în jur de 40.000 și ceva. Și, după asta, noi am mai avut de 37.000 și ceva economie. Fără să știu anul am vie. procurările. Dumneavoastră, de câți ani sunteți în domeniul educației? De 34. Mulți înainte, că multe generații dacă au rămas în urmă de ele. Da, am trecut cu sovietice. Și cred că ați apucat multe schimbări în timpul ăsta. Sunt copleșiți managerii școlari de atâta reorganizări, de Păi, mă rog, ca și orice schimbare. Orice schimbare este stresantă, dar stresul vine la început. Se urmă cu atât mai mult că noi e mai trecut în asta. Nu a fost... Noi, trei ani, eu când am început activitatea, am început ani cu apele din de nivelul 1, adică cu... La primărie? Da. Și urmă am trecut din 2013 cu în 2016, am fost sub jurisdicția direcției din învățământ. Eu am mai făcut în așa experiență. Când a fost cel mai bine? La primărie sau la direcția educație? Care era învățământ pe, pe, pe vreme ce ai în parc, da? Da, știți ca persoană juridică și sub jurisdicția direcției de învățământ e cam tot același. Dar nu multe s-au schimbat. Mă rog, nu, nu mai facem tendere, nu mai facem contracte. Dar au fost ceva solicitări de finanțare, suplimentare pentru reparații, de exemplu, sau nu? Dumneavoastră, v-ați adresat la direcție în perioada asta cât ați fost persoană juridică și v-a ajutat cu reparațiile, cu ceva? Sau nu ați avut nevoie? Din componenta raională am primit 1.300.000 și am reparat, adică am schimbat complet coperiri. Am primit ajutori pentru reparația bucătării, dar asta a fost până neacepuierea. Adică, deosebire mare, credeți că nu se va produce atâta doar că nu veți avea preocupările astea gospodărești? Dar celelalte rămân tot așa cum au fost și, adică, multe nu se schimbă. Irina Lupan este deja la pensie, dar deoarece nu există doritori de a conduce gimnaziul din satul vatici, aceasta a revenit în anul 2018 în funcția de director pe care o părăsise cu doi ani mai devreme. Cea mai mare problemă care i-ar aduce cea mai mare satisfacție, dacă ar fi rezolvată, este modernizarea încălzirii gimnaziului. Ori din Vatic este practic singura în raionul unde în perioada rece anului se face focul în sobea. În rest, spune directoarea, în fiecare an se face câte ceva. În anii precedenți, cu finanțe alocate din componenta raională, a fost reparat acoperișul și termoizolați doi pereți exteriori ai clădirii gimnaziului, iar recent gimnaziul a primit două tablete interactive și bănci școlare, care permit distanțarea elevilor conform cerințelor sanitare. În această direcție din Consiliul Raional Lofi dat finanță pe pentru a procura două ta table interactive care noi în veci cu bugetul nostru, noi eram, să le cumpărăm, mi și nu numai mie mi-a dat, dar mi la majoritatea școlilor ne-a dat, la majoritatea școlilor ne-a dat bănci pentru un elev ca să registrăm la cerințele acestea care. Ne, deci avem acum eu în școală. La mine toți elevii, dacă nu e bancă de asta, nu am 88 de bănci și am 126 de elevi. Restul stau în bancă de asta lungă. Unii sunt clasele mai mari, am lăsat și băncile mai lungi. Dar în anii precedenți vă ofereau ceva strijință financiar? În Din posibilități, ne, ne ofereau. În anul trecut am avut achiziții publice pentru a face gazificarea instituției publice gimnazei Vatici cu instalarea cazanului, deci noi trebuie să facem încălzirea în tot gimnaziul și punem cazanele pe gaze, sunt trecut prin trei licitații și a treia și făceau cu contestație, unul la altul, unul la altul. Și ultima contestare, contestație, am primit-o la. 28 decembrie, când mi s-a spus că uh, nu a câștigat niciunul. Asta în 2020 a fost? Da, în 2020. Și nu ați realizat lucrările, nu? Nu am realizat. Așa. Dar care suma și din ce sursă? Din surță, Consiliului Reional și de lei. Și am scris de mers împreună cu primarul comunii ce am fost la OSI și mi s-a prăbat și pe anul acesta suma aceasta de bani și facem, pentru că noi suntem una dintre acele două tot întotdeauna care uh, erau uh, încălzite cu sobe. Eu vă spun ce stresuri am când bate un vânt mai tare rămânc în toate clasele, nu asta acum, nu. asta și mulțumim că ei s-au gândit și mi s-a dat și principalul este sănătatea elevilor. Așa, e corect, da. Dar ce de a doua școală din Răion cu de vă rog, că eu nu cunosc? Pare-mi se că o fost cu curujeniu, dar pare-mi se că lor îi s-o dat anul trecut. Deoarece eu eu nu, nu știu ce este, era două școli și pare-mi se că s-o dat și anul trecut. Nu, nu știu, dar... Eu eram, mătiam cu ultima școală și iată, mi-am spus, și foarte fericit de asta. Înseamnă că în anul curentul să fie lucrurile efectuate. Eu spun, eu am întors la directorii, eu, ulepădat, am ieșit la pensie. E de acum gata, nu, dar nu, nu, nu, nu, nu, când nu vrea nimeni să fie spun așa cum este, am pus de acord și am aprobat și am dat toate examenele și la testare și tot. Am dat numai de atâta să revin ca să îmi fac lucruri care eu am promis la părinți la tot satul. De atenție, eu văd ce înseamnă încălzirea. Poate că ăsta, în rezultat, să e visul meu cel mai mare, vă spun că eu, personal pentru mine n-am nimic, dar asta e ca mă priviți cu mâna pe inim, vă spun că ăsta e visul meu cel mai mare. Da, do do doamne director, da, anterior m ați solicitat de la... O când? Când prima dată v-ați adresat? Cum clăzire m-am adresat în 2020, vă spun m-am adresat, de atâta atât, pentru că înainte nu noi eram disținistător și nu știam. Mai spun, m-am adresat în 2020. Cei am pus acoperișul, noi m-am avut și mai șalți probleme. Am pus acoperișul când curgea acoperișul. în 2016, am pus am făcut acoperișul, am tot acoperișul. Dar atunci de unde banii? Tot din Consiliul Reional. Deja acoperișul încurzim într-o clasă, în alta, am făcut acoperișul. Pe urmă, în 2016 am pornit o parte de acoperiș. În 2018, când am revenit eu, eu în 2016 am pornit acoperișul și mi a dat bani pentru o bucată de acoperiș. În 2018 18, am terminat acoperișul. În 2019 mi s dat... Pe, știți că e ca zic că leacă, mi s-a dat, nu e în Traifonul numai o școală. Sunt mai multe. În 2016, deci, bucate de acoperiș, 17 am terminat acoperișul, 18 am, pu, uh, nu, 18, am terminat acoperișul, 19 am făcut uh, 2 păreti termoizolare, păreti din față și păreti din spate. Și 20 cu asta. În fiecare an e tot dat peaca, eu că școți mai din via și mi-a duc și mai înainte, tot în fiecare am ceva mi să vedea. Am făcut liceul mai înainte, bani am făcut, dar nu, am îndrăznit și și pentru o încălzire. Am înțeles, dar toate lucrările se fac în perioada vacanței mari, nu? Mare, da, și după ce am, am terminat lucrările, vin o comisie la Consiliul regional, vine specialiști, vine la aspecția construcții vorși controlează forță, șapte urmă, de cu Observatorul de astăzi a ajuns la final. Sunt Atena Zemanov, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, iar conținutul acestea este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.